Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Bódi Gergő. Áfizsák, kalandok a világba. És mellettem a stúdióban Kis Éva, múlt hét után újra. <gül> múlt héten Butánba, ma éve Éva utána, pedig Ruandába megyünk. Hát azért Ruandának meg Ugandának egy európai ember számára azt hiszem, hogy elég rossz, rossz csengése van. Ez egy három és félszer kisebb ország, mint ahogy a Wikipédiáról meg tudtam nézni, nagyjából 8 millió emberrel, de hát ugye a... a Inkább, inkább hírhet, mint híres, arról, hogy 1994 után a II. világháború utáni legnagyobb népírtás történt itt. 67 nap alatt 800 ezer tuszit és mérsékelt hutut mészároltak le a radikális hordát. És a legszomorúbb az egészben az, hogy, hogy mindezt egyszerű búzót vágó késsel, azaz macsetével, tehát ha szabad ilyen csúnyát mondani, hatékonyabbak voltak, mint az ipari eszközökkel dolgozó nácik. Tehát 67 nap alatt macsetével 800 ezer ember, az, az nagyon durva dolog, miközben az ens katonákat kivonták, és a biztonsági tanács azon vitatkozott, hogy hát ez most népírtás, vagy csak törzsi háború, és nem avatkoztak egyáltalán bele. Úgyhogy nyilván csak ezzel lehet kezdeni, hogy 2012-ben mi van Ruandában, Alig húsz évvel azután, hogy 800 ezer embert lemészároltak. Köszönöm szépen a megkívás, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát, Nagyon, hát számomra döbenetes, hogy milyen nagyot fejlődött a Ruanda, hogy mennyire, hát itt túl tudták magukat tenni ezen a, a népírtáson. Most itt nyilván nem arról van hogy az emberek ezt elfelejtették. De ha így valami tanulságot levonhatunk, akkor ez leginkább az, hogy, hogy így ők abszolút előre néznek. Szóval nem, nem, nem úgy van, mint nálunk, hogy így a végtelenségi képest képesek vagyunk analizálni, hogy mi hát, volt az elmúlt hát hát mi hát volt a igen, ez meg az, meg a de... Ebben az országban még 1945-ös, meg 56-os sebek se gyógyultak be, és akkor 18 évvel egy ilyen népírtás után... Hát... Igen, ők valahogy ezt is felismerték, hogy, hogy hát az egyetlen út így, így előre tekinteni, és nagyon tudatosan csinálják ezt, hogy, hogy egyáltalán nincs ilyen megkülönböztetés most már, hogy hutú és tuszi. Csak ruandai állampolgár van. A hiába van 85% hutú többség. A parlamentben egy egyenlő arányban vannak a, a hutok és a tuszik, és, és nagyon odafigyelnek arra, hogy semmilyen szinten. Tehát, korábban leginkább csak a tuszik kaphattak oktatást, ez egy kicsit ilyen felsőbbrendű kasz volt, nem is tudom, minek nevezzem, de most minden ilyen különbséget eltöröltek, és és és tudatosan azt nézik, hogy, hogy csak úgy lehet fejlődni, hogyha ezt, ezt így maguk mögött tudják, ezt az ellenségeskedést. Most attól főleg persze működnek bíróságok, meg foglalkoznak a dolgokat, de nem szövi át úgy a mindennapokat, mint nálunk. Ez hát az egy kérdés, hogy ha 85%-os a hutu többség, akkor a hutu többségben nem érlelődik egy ilyen feszültség, hogy mi jogon kapnak a tuszik fele arányban mindenből, amikor csak 15%-nyan vannak. Hát amennyire én ott megtapasztaltam, és így próbáltunk beszélgetni emberekkel, ők, ők, ők tényleg azt nézik, hogy, hogy ez, szóval ez csak rossz irányba vezet, hogy ez a törzs, ez a törzs jelenségeskedés visszajön. De nekem az volt a legmegdöbbentőbb, de hogy amikor voltunk Kigáliban, a fővárosban van egy ilyen gyönyörű múzeum, ami ennek van szentelve, ilyen múzeum nagyon, nagyon profil megvan csinálni, hogy egyáltalán nem hatásvadász, de pont ettől így nagyon üt, hogy ilyen nagyon tárgyilagos. És mesélte ott a a egy kislány, hogy, hogy mennyire furcsa nekik, hogy bejön mondjuk a faluból, ahol ő lakik, néhány ismerős, és ő tudja, hogy azok az emberek, akik az ő családját lemészárolták, és ugyanolyan profizmussal kiszolgálja őket. És valahol minden mindenkivel, akivel beszéltünk, mindenki így volt, hogy, ott, hogy tudják, hogy mi történt, tudják, kik a, a bűnösök, és hogy ö, mégis, mégis megpróbálnak ö, valahogy így fájt lehet borítani erre, mert, mert azt látják, és tényleg óriási fejlődött az ország itt tíz év alatt. De, csak tehát, Ruanda ma egy európai szám, ember számára abszolút, abszolút biztonságos Abszolút hát, biztonságos, igen. Abszolút biztonságos, hát hatalmas a fejlődés itt tíz év alatt, és hát nagyon-nagyon örülnek a látogatóknak, pont azért, mert úgy nem sokan mennek, és pedig tényleg lehet nyugodtan utazni. De pont azért, mert hogy az ENSZ egyáltalán nem avatkozott bele ebbe a népírtásban, nincs idegenkedés, vagy gyűlölet a fehér ember ellen? Nincs, abszolút nincs. Nagyon, nagyon barátságosak, és hát nekik ugye fontos a turizmus, a gori miatt elég sokan járnak ott, és nagyon-nagyon kedvesen fogadtat minket mindenhol. Nem tudom, hogy ezt mennyire sikerült megtapasztalni, mert mondtad, hogy, hogy próbálnak a múltra fátlat borítani, meg csak ruandai van, hogy de település szerkezetben is megváltozott? Tehát, hogy most már nincsenek csak hutú, megtusszi, falvak vagy települések, hanem össze-vissza vegyesen élnek? Hát tulajdonképpen így a, ebben a népításban teljesen átrendeződött az ország, mert äh, elindultak 7 millió lakossal, akkor 2 millió eltűnt, mert abból 1 milliót megöltek, 1 millió elmenekült. Akkor, amikor visszajöttek a, a tuszi menekültek Ugandából, Burundiból, akkor, akkor kimenekült két millió hutú, És akik a, az országban maradtak, ugye azok is ide-oda menekülgettek. Szóval hogy nem nagyon van már ez a régi uh -huh. szerkezet. Hát, hát, Szerintem gyakorlatilag alakulitán. igen, így összekeverettek, mert majdnem, az országban majdnem mindenkinek el kellett valamilyen ponton hagyni a fejét. Úgyhogy nagyon nagy mobilitás volt. Egy kicsike ország, és mm -hmm. ha jól tudom, akkor az ENSZ többek között azért sem avatkozott akkor vele a konfliktusban, mert nincsenek természeti kincsei, nincsenek Zontosan. olyan adottságai, ami miatt, hát ez is csúnyán, de így kell mondani, hogy érdemes lett volna megmenteni az országot, meg a, meg Na, a fíján, lakosságot. Nincs nincs a stratégiai elhelyezkedés, ami katonaiak fontos lenne, nincs a nyersanyag vagy ásványkincs, úgyhogy ez Hát milyen leginkább a gorillák miatt mentünk. Én korábbi útjaim során itt többször találkoztam utazókkal, akiknek volt már szerencsénk találkozni a hegyi gorillákkal, és hát mindenki úgy beszélt róla, hogy ez egy akkora élmény az életben, hogy, hogy hát én is azért mentem. És ki. ő gorillákat csak Ruandában lehet látni? Úgy van, hogy olyan 710 gorillai, a hegyi gorilla a világon, és csak három országban vannak. Itt vannak mindegyik Ruanda, Uganda és Kongó. Ez ebben a három országban lehet őket megnézni. Ugandában egy kicsit macerásabb, ott, ott több, több hegymászásra van szükség, hogy az ember találkozzon velük. Kongóban egyáltalán nem, ott a kongoi turizmusról ugyan nem nagyon hallunk. Úgyhogy még így a legegyszerűbb, hogy relatíve Ruandában meglátogatni őket. És akkor ezt úgy képzeljük el, hogy szentől szembe? Hát abszolút, szóval mondjuk azt, hogy nem teljesen úgy megy, hogy az ember így vesz egy repülőjét, és akkor ott van a gorilla, hanem. Lehet, hogy van és már itt fogadják a repülőtéren a két család egyike. Előre kell gondolkodni. Hát de, úgy van, e, Ruandába kilenc családot lehet látogatni, e, Ugandaba pedig ötöt, és úgy van, minden családot egy nap egy csoport látogathat, és az nyolc főből állhat, szóval azért, mert hogy nem akarják, hogy a egyes stressz szintje nagyon megemelkedjen a goriláknak, mert az az rontja. rontja, és, és ezért naponta ebbe a két országba kiadnak 114, vagy aztán úgy jön ki, vagy 112 engedélyt, és előre kell így hónapokra ezeket az engedélyeket lefoglalni, mert nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Egy ilyen gorila látogatási engedély egyébként 500 dollár, és még így is elég nagy sorban állás van. Úgyhogy ezt így jó, ez jó előre meg kell, van, meg kell szervezni. Mert ha jól számolom, tehát napi 112 ember, tehát azt számoljuk, hogy tegyük egy mindennap van ott uh, látogató, akkor is csak ilyen 30 ezer ember láthatja őket évente. Remélem jól számoltam. Bár az adás elején <gül> már hogy nem vagyok matematikából. Jó, ezért kaptam is a furmozóktól, de valahogy itt 30 ezer körül van. Tehát akkor érthető, hogy miért ilyen borsos. Igen, hát én találkoztam olyan családdal Ruandában, akiknek így ez volt az életük vágya, hogy lássák gorillát, és ők egész életükben erre gyűjtöttek, és fektettek öt engedélyt egymás utáni napra. Egyébként megéri, vagy érdekes lehet, ha nem unalmas, így ott különböző családot megnézni, mert teljesen másképp viselkednek a családok. Például a mi csoportunk, mi 18-an voltunk, én egy ilyen angol kalentúra céggel mentem, és mi sem is se tudtunk egy túrába menni, hogy a nyolcas csoportokra felosztottak minket. És hát nálunk is teljesen eltért, hogy milyen élményeink voltak. Mert hát attól függ, hogy mennyit kell gyalogolni, meg éppen milyen kettük van a gorilláknak, meg van-e ott kis gorilla, vagy. Szóval mindenkinek más volt az érdekes. és mi a ti csapatotoknak. Hát mi egy olyan családnál voltunk, a Lucky, az volt a családfő, ő volt az ősest hátú, és hát mi borzasztó közel kerültünk a gorillákhoz. Az volt az érdekes, hogy előtte volt egy ilyen tájékoztató, hogy. Hát ez úgy megy, hogy az ember ugye megkapja az engedélyt, és akkor aznap reggel ott meg kell jelenni, és akkor egyik majdnem biztos, hogy látja az ember a gorillákat, kivéve, hogyha ők most így akkor pont átsétálnak Kongóban, mert ugye ott nincs a hegytető a határ, és oda nem lehet utána menni. De, de majdnem biztos, hogy, hogy találkozunk, és mert a parkörök, tudják, hogy merre vannak a családok, mert egész nap figyelik őket. Szóval egyrészt, hogy oda tudjanak minket vezetni a turistákat, másrészt pedig így az orvadásoktól így védjék a gorilákat, ott ilyen fegyveres parkörök folyamatosan cirkálnak a, az erdőkben. És akkor elindul reggel az ember, mindenféle tájékoztatók vannak, hogy nem menjünk túl közel a gorillákhoz, hogy megfertőzzük őket. Mert, uh, ja, hogy nem azért, mert ők támadnak, nem, nem. hanem, hogy mi, mi támadjuk a baciainkkal é, Igen, pontosan, mert nekik a DNS 97%-a megegyezik az emberekkével, de hát ők nem kapnak így gyerekoltásokat, mint mi. Úgyhogy nagyon vigyázni kell, hogy, hogy nem menjünk hozzájuk közel, meg elmondják, hogy próbáljunk ne köhögni, ne tüsszögni. Lehetőleg az, az egy óra alatt, amit ott töltünk majd velük, lehetőleg nem menjünk vécélre, vagy ha muszáj, akkor menjünk el jó ezt az erdőbe, és ássunk egy félméteres gödröt. Ön, szóval mindenki jobban próbáljuk a hatásunkat így minimalizálni rájuk. De hát a gorillák ugye nem vették részt ezen a tájékoztatóan, úgyhogy nem tudták, hogy nem szabad ilyen közel jönni. És hát Tulajdonképpen mi így mentünk, mentünk a, a bozótós, és egyszer csak így ott volt a, a gorilla az előtt. És az volt az érdekes, hogy pont az ezüst hátúval a családfővel találkoztunk először, úgyhogy gyakorlatilag így az ember farkas szemen nézett egy ilyen, vagy hát gorilla szemen, nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen 200 kilós gorillával. Szóval ez egy olyan elmondhatatlan élmény volt, hogy. Aki egyébként végtelenül békés. Abszolút békés, igen, igen. Tehát ez, egy ilyen, ez egy ilyen nyugati mitosz, ez a King Kong dolog, de, de. nagyon. Abszolút békesek. Hát eleve regetáriánusok, sokszor nem esznek embert. És hát békesen rákcsálják a bambuszt. Engesznek naponta 30 kiló bambuszt. <gül> Ez a táplálékuk. És hát nagyon-nagyon-nagyon aranyos barátságosak. Úgy kis érdeklődve figyeltek minket. És hát nekünk ami nagy élmény volt, hogy abban a családban, akiket, akikkel mi találkoztunk, ott volt kiskorillat, két napos volt. És hát ahogy így a mamája úgy magához ölelte azt a kis piciket gorillát, tehát teljesen olyan volt, mint egy, egy anyuka, hogy a kis hajas próbájával. Mondjuk valószínű, hogy azért, ha megpróbáltuk volna így elvenni a kis gorillát, hogy elszülünk. Égy azt gondolom, hogy vegetál rihányos ide vagy <gül> oda, nem igen, szívesen vettem. volna. a szó. És olyan. egyébként ezt a gorillák felfedezését úgy kell képzelni, hogy vannak már kiépített ösvények, vagy most vágni kell a bozótatnak. Hát előtt. van valamennyi ösvény, de de nem, nem arra mentünk, mert ez is, fát, ugye arra mentünk, meg kellett találni a gorillát, úgyhogy ez úgy volt, hogy van a minden csoport, a minden nyolc fős csoport, a egy nyolcfős csoport, amely egyrészt egy fegyveresőr, nem a gorillák miatt, hanem ott lehet bivaj vagy egyéb állat, ami esetleg erre szükség van, és hát van egy-két ilyen bozót vágó ember, és nekik voltak ilyen macsatáik, illetve nekünk is mondták, hogy vigyünk el mert így az ágakat ugye el kellett hajtogatni az útból, és akkor, hát így is azért agyon voltunk karcolva, hisz, mindenki vérzett egy kicsit, meg pont esett az első, úgyhogy a sár volt mindenki. De én ugye emlékszem, hogy ott voltam, én kicsit ilyen vérző sebekkel, meg sárosan, meg az esőbe, de így is, így hát potyoktad a könnyen. Amikor ember előszölt, 200 kilós ezüst hátul, akkor lehet, hogy nem az Mind a lényeg, hogy hol van összeszurkálva. Na, akkor jó bozót harcosként túléljük azt a egy perc reklámot, és aztán folytatjuk. Szabadság Elveszünk a részletekben. Minden hétköznap 18 órától itt a Klubrádióban. rádióval. műsorvezető, Rangos Katalin. Reklám Kedves hallgatóink, sokan kérdezik, hogy mi lesz a Klub rádióval. Válaszunk a következő. Annak ellenére, hogy a médiatanács lényegében elvette a frekvenciánkat, szólunk és szólni fogunk. Ehhez azonban, bizonyára megértik, még az eddigénél is nagyobb szükségünk van az önök támogatására. Ezért kérjük, hogy lépjenek be minél többen a haszoljon egyesületbe, vagy segítsenük bennünket a szabadság alapítványon keresztül, akár névtelenül is. Arra készülünk ugyanis, hogy vagy a jelenlegi 95.3-as frekvencián sugározzuk tovább műsorunkat, ha a pályázati döntés elleni föllépésünk sikeres lesz, vagy amennyiben a másik frekvenciáért folyópert megnyerjük, akkor a 92.9-en. De az is lehet, hogy átmeneti időre műholdon, illetve kábelen bukkanunk fel, az interneten mindenképpen szeretnénk továbbra is rádiózni. Vagyis... Ha önök is úgy akarják, nem hallgatunk el. Csatlakozzanak hozzánk. Áljanak a Klubrádió mellé. Áljanak a Magyar Sajtószabadság mellé. Akkor egyre többen leszünk, akik azt akarják, hogy hat szóljon. Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadszóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-67-49-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hát szóljon! Reklám el. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Bódi Gergő, illetve kis Éva, aki Ruandába kalapzol minket. Még a gorilláknál maradva, ha jól tudom, akkor volt egy, egy európai nő, ugye, csak nem jött eszembe a neve, aki Aha. sokáig foglalkozott a gorillákkal. Igen, Nályen Foszi volt, aki Foszi. Uh, uh -huh. kiment oda dolgozni, és 65-től 85-ig, hát 85 ben gyűkolták meg, ott uh, nem nézték jó szemben nagyon a működését. Ő, aki, aki rengeteget tanulmányozta gorillákat, és aki nekünk európaiaknak ismerté tette azt, hogy... Uh, hogy ők milyen vékési országok. Uh, még, uh, hát 67-ben elment, és ő egy ilyen kutatóközpontot létrehozott, és uh, 70-ben volt, hogy a Nestle Csagografének a címlapján megjelent egy olyan fotó, amikor egy, egy gorilla megfogja az ő kezét, vagy megérinti, és uh, ez az a kép, aminek nagy hatása volt, hogy lerombolódott ez a King Kong mitosz, és, uh, ezek mégis csak szerethető légek is Igen. Úgyhogy ő nagyon sokat tett a gorillákért, leginkább azért, hogy tudatosította, hogy nagyon ellene volt az állatkerti gorillatartásnak, és nagyon sokat tett azért, hogy mindig kevesebb gorilla kerüljön állatkertben, mert így megfigyelte, hogy hát így a szaporodás meg a túlélési arány az sokkal alacsonyabb, igen. hogyha fogságban vannak. Úgyhogy... És valószínűleg ez az, amit rossz szemmel néztek ott az elitkörök, mert a gorila kereskedelem az, az nagyon kifizetődő volt ott a felső politikai köröknek. És, és a... nem tudom, hogy mit sikerült kiszedni az idegenvezetőből, hogy ez, ez teljesen sikerült felszámolni? Tehát ez a 710 salád, vagy 710 tehát ez nem család, hanem 711-ed, ugye? 711-ed, ez maximális biztonságban van majd. Igen, nagyon vigyáznak rájuk. Egyrészt ugye felismerték, hogy, hogy több pénzt hoz a turizmus, mint az, hogyha eladják a gorilla mancsokat hamutartónak Kínában, mert ott ugye az volt a divat, hogy kis mancsát levágják, és akkor abból csinálnak oh. uh -huh. hamutartót. Ha -ha. Mert ahhoz, hogy befogjanak egy gorillát, hogy elvigyék állatkertbe, így le kell gyilkolni kb. 20 gorillát, mert mindegyik a segítségére siet, amikor megtámad, és ők mindig családban mozognak. Úgyhogy most, most ezek a parkörök nagyon vigyáznak az orvadásokra. és hát én úgy láttam, tényleg ezt felismerték, hogy a turizmusban van inkább a jövő. Mi is tettünk azért, tehát eleve az ember jöle ezt az 500 dollárt, és akkor ott még fölfogad hordát, hogy azt az egy vizet segítsen neki vinni valaki. Szóval tényleg nagy szükség nincs a hordára, de de egy kis fiút fölfogadott csak azért, hogy így pumpáljuk a pénztakartaságba. És uh... Már múlt, a múlt heti butáni utazásodal kapcsolatban jött egy fórumozótól egy kérdés, hogy hogyan szereztél oda repülőjegyet, mert hogy utána az interneten, és hát képtelensége jutni butánba. Hát Ruanda sincs éppen a turista célállomások között, hogy például Ruandába hogy lehet eljutni, tehát három-négy átszállással. Igen, én, én általában ilyen angol kalantulat cégekkel szoktam utazni, hogyha ha nem egyedül, hogyha biztonságosabb országban meg, akkor mindig egyedül utazom, de hogyha hogyha ilyen, meg még néződbe nézőben az emberem, annyira megy egyedül, meg nehéz is megszervezni. Úgyhogy azt egy ilyen kis angol karantúra cégel, és hát mi, mi Kigáliban találkoztunk, és akkor onnan, onnan szervezték a dolgokat. Tehát Butánba, Butánba elég nehéz egyedül menni, ott le, azt is leginkább csoporttal érdemes, mert, mert rengeteg papírmunkával jár, de nem lehetetlen egyébként egyedül sem megszervezni. Katmanduig lehet aránylag könnyen eljutni, ha Katar elvész, megy leginkább oda, és akkor Katarból már csak a, a butáni légitársaság megy a drukersz. Szóval úgyhogy bejegyez az ember, hogy budapest bután egy akkor, akkor nehezebb, ez akkor hangzik. így vagy erőli a Ez nehezebb, de el kell jutni Katmanduig, és akkor onnan lehet átrepülni. De ezek szint Ruanda nem annyira bonyolult. Rekülés nem, Ruanda. Nem, abszolút, volt. Ne, hát, Kigáliba lehet menni. És ezzel atta, amíg együtt voltál ezzel az, az angol. Túra céggel, ők, ők főztek rátok, és például is próbáltak európaias kaját találni vagy abszolút azt tettétek, amit a helyiek is esznek? Hát volt egy ilyen háromfős csapat, akik velünk voltak egy sofőr, meg egy ilyen segítőfi, meg egy szakács, és ők, ők és, és ők mind ruandaiak voltak, és, és mindent ők főztek nekünk. Van valami so, emlékezetes? Hát egyszerű, egyszerű kaják voltak, hogy mi is sokat tettük ezt a maniókát, ami ott a helyi gyökérnövény, amiből csinálják a kenyeret. Úgyhogy viszont, hát tápláló meleg vacsoráink voltak, úgyhogy minden rendszerűen semmi probléma nem volt. Hát mondjuk az utak azok ott is elég, elég durvák, úgyhogy... Gondolom, nincsenek, elég egy egyszerűen. Igen, és ugye, mi is sokat panaszkodunk a kácsúra, hát látni kellene ugye Ruhandában az állapotokat, de... De hát ez így része a dolognak. Szóval pont azért jó ezekkel az angol társaságokkal utazni, mert ott ilyen világlátott emberek vannak, akik már minden túl vannak, és semmi nem akadnak fönn, szóval nincs, nincs hiszti, nincs irigykedés, nincs semmilyen pánik, szakmai szóval, történik, ugye kell egyfajta humor érzek ezekhez az utazásokhoz, és akkor. Sose felejtem. Mert Bolíviában egyszer össz összeverődtünk, ott is valami nemzeti park előtt néhányan utazó, és akkor beszéltünk az élményekről, ki, hogy jutott oda, és mondtam az egyik pont egy új-zélandi lányjal találkoztam, hogy hú, hát amerre ti jöttetek, az, az milyen állapotban van az, az út, mert én, én teljesen másik irányból jöttem az hogy milyen állapotban van. nincs. Hú. <gül> Ennyi. De nem, nem, hogy kátyus vagy rossz minőséggel, nem semmi. És akkor azt mondod, hogy sátraztatok végig? Igen, igen, végig sátorban aludtunk. És milyen időtök volt? Ruanda, hát azért ott nagyjából az egyenlítőt. Igen, igen, van, kicsit igen? az egyenlítő alatt van. Hát igen, utána átmentünk Ugandába, akkor volt, hogy átléptük az egyenlítőt, Úgyhogy hát abszolút jó idő volt, semmi probléma nem volt. Ezek, ezek ilyen nagyon misztikus dolgoknak tűnnek, ez a Ruanda meg Bután, de hogyha az emberi nagyon-nagyon akarja, akkor így mindent meg lehet oldani. De még pár szó bután, vagy Ugandáról, hogy ezt így az európai ember szerintem összemossa hogy Ruanda-Uganda, Ugandában is volt diktátor, sok százezer embert, megöletett, összemosodik. Mm -hmm. Tapasztaltál nagyon markáns különbséget Ugandában, Ruandához képest? nem volt egy nagyon markás különbség, de ugandában több dolgot lehet csinálni. Szóval Ruanda, az, az gyakorlatilag tényleg csak a gorillákról szól. Hát ott van, a, van egy rendszer hegység, azt meg lehet mászni, hogyha valaki a magas hegységet akar mászni, de, de hogy ugandában itt, itt is vannak magas hegycsúcsok, de itt van egy ilyen adrenalin központ, ez a Jinja, ahol, ahol lehet raftingolni, lehet bungee jumping-golni, szóval így abszolút erre az extrém sportokra is lőnek. Itt van a Viktória, Tó, itt van innen ered a Nílus, itt, szóval nagyon sok minden van, meg itt van az egyenlítő, ugye, tehát lehet lépni és kofotózkodni ilyen egyik lábom, itt másik lábomot, ott típusú képeket. De ez is egy nagyon, nagyon békés ország, úgyhogy... Emberek mások voltak, mint Ruandában? Nem, nem, nem, nem volt különösebben. különösebben. Egyébként ezekben az országban azért jó most menni, mert mert már így van valamennyire turista infrastruktúra, de még nem, nem nagyon. Szóval, hogy például vannak internetkávéházak, de mondjuk sok helyen agregátorval működik, szóval nem így, de nincs. Szóval, hogy pont, pont az, a, az a korszak van, amikor, amikor már nem annyira macerás, szóval tényleg lehet szállásokat találni, meg, meg lehet utakat találni, de, de nincs az, hogy, hogy így ezrével lennének turista buszok. Szóval ez egy nagyon jó időszak. Európában Albániáról mondják, ezt nem tudom, hogy jártál Albániában? Nem. nem. Oh, <gül> még vannak-e vannak, még van, és fehérpolta. vannak fehérpolta, Pedig 96 hát, országban jártam. Hát úgy vagyok vele mindig, hogy szóval van, egy, van elég sok hely Európában, még nem jártam, csak mindig azt mondom, hogy amíg bírom, addig inkább az ilyen nehezebb utakra megyek, ahogy így föl kell menni. vagy hosszú nélven. repülőút, vagy sajátorozás, vagy ilyesmi, és amikor mondjuk díjas leszek, és már nem bírom ezeket a a nehéz dolgokat, akkor fogom így a környezőságokat. Csak azért itt teszem, mert Albániáról mondják azt, hogy az utolsó pillanat van, hogy még mi mielőtt a, a globalizált világ és a kapitalizmus betenni a, a lábát oda, még lehet érintetlen területekkel találkozni, meg meg olyan emberekkel, akik még nem hallottak a, a modern világról. Hát Ruandába vitt minket ma kis Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem február 7-én. Alternatív és hagyományos oktatásról beszéltünk ma, Hideget és meleget is ö, kaptunk, attunk, akik teljesen hagyományos módon ma is itt voltak velem és segítettek, az Rózsehegyi Gábor, Tímár Rági Pataki Gábor, M. Kovács Veronika és Bálint Judit. Jövő héten, kedden, 10 órakor várom, várom önöket legyenek itt, ö, holnap pedig szokásos módon padődőm. Szép napot! Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap tíz órától a beszélgető társak Lang Györgyi és Fagusi Marian.